Szervusztok, kedves a Meti Heteor 335 és feledikadását adását halljátok, én Szedlák Ádán vagyok, adáscímünk pedig relikviák a padláson. Engem pedig Póli Ferenc Ferencnek hívnak, és én tehetek a feledikről, amennyiben az előbb már elkezdtük ezt a felvételt, de aztán ránéztem a felvevőre, aki csak vonogatta a vállát, hogy ő ugyan nem megy, menincs az SD kártyán hely. Pedig esküszöm volt még 13 óra, még meg is jegyeztem az indulásnál, hogy van még 13 órányi időnk, aztán az valahogy elfogyott egyszer, csak szörnyű. Magyaráz, hogy mitől vagyok álmos? Hát a 13 órát végigadtunk előtte, akkor... Nem, de ennyit nem kellett. Na mindegy, drága hallgatók, az van, hogy bocs, most kezdjük ezt a felvételt, ettől biztos olyan kis furán fog elkezdődni. Lényeg a lényeg, relikviák a padláson az adásunk címe, és ez most ezért egy mondjuk, hogy külön szám vagy tematikus epizód, tehát nem a szokásos végig tapogatjuk a híreket, mi történt az elmúlt héten típusú, hanem régóta terveztük, hogy beszélgetni kellene egyszer arról, hogy ki milyen technológiai eszközt tart -e valahol egy hátsó fiokban, vagy a padláson, vagy a fűnyíró mellett a kisházban, per garázsban, mert hogy úgy tűnik, hogy van egy olyan szokásunk nekünk, informatikát használó embereknek, hogy amikor elfárad egy eszköz, vagy kinőjük, vagy elromlik, és már nem javítható, vagy nem, reálisan nem javítható, akkor nem kidobjuk, hanem eltesszük egy dobozba, és ellágyuló tekintettel nézzünk rá olykor, olykor, de igazándiból akárkit is kérdezzünk meg, nem nagyon tudja megmondani, hogy pontosan milyen célral is teszi el ezeket. Szavad ne fele, doboz most jutott eszembe azt, hogy egy mostanában adta el a, a PC-ét, osztali számítógép játékra építve, és őt elfelejtettem megkérdezni, hogy miért volt meg hozzá minden doboz, ami az összes alkatrészhez járt, de mindegy is megvolt neki való egy és megkérdezte a vásárlót, hogy kérje hozzá a dobozokat, és akkor itt tényleg a processzornak a dobozáról, a memóriának a kis műanyag tároló bánatáról a tápnak a másik fajta karton stb. beszélünk, és azt mondta, hogy köszikéri. Tehát nem mi vagyunk a bolondok, vannak nálunk bolondabbak? Nem, nekem is megvan minden dobozom egyrészt, tehát nem nálunk bolondabbak, csak ugyanolyan bolondok, mint mi legalábbis, hogyha engem említesz. De teljesen igazolva érzem magamat, amennyiben a héten volt egy Magyarósi Csaba Youtube csatorna epizód, ahol Magyarósi elment a szponzorhoz, hogy átvegyen egy elektromos rollert, amit hát nem tudom, hogy tartós tesztelni fog, vagy örökre az övé, de ez mindegy is. E, és megkérdezte ott a boltban, hogy, hogy de ezt kivehetjük ki most a boltból? Fel van valamennyire töltő? Mert én úgy terveztem, hogy ezzel megyek el. Persze, persze. Ki lehet venni. És akkor még azt is megkérdezte, hogy na jó, de a dobozért visszajöhetek majd valamikor? Mert hát mi magyar emberek eltesszük a dobozt. Szóval úgy gondolom, hogy ha ezt ő is tudja, meg mi is tudjuk, akkor ez valami általános ellenség, mi magyar emberek eltesszük a dobozt. Szerintem egyébként azért, mert egy időben szokásban volt, hogy csak úgy lehetett ilyen kicsit szervízbe vinni, ha az eredeti dobozában vitted. Egy dolog, egy, egyetlen egy dolog van, amire jobban haragszom a, a doboznál, az a miután megvetted, szedle, addig rajta, rajta hagyjuk, hogy ne karcolódjon össze védő fólia a bármin is és vannak helyek, ahol a 1987-ben a Maria Hilfer Strasszén vett telefunken típusú televíziónak a védőfóliája még ott van, gondosan vissza és igazgatom, mert a sarka már válik. Hát igen, az elej fura. De mondjuk én jártam olyan házban, ahol a kanapé be volt folpakkal vonva, hogy ne sérüljön a húzat. Ahhoz képest szerintem ezzel nincs is semmi baj. Megírta ezt, ez házi basszus? Hát így. Még, még kap egy vajszínű elniratot. Na de az előbb azt találtam mondani, hogy akárkit kérezünk, meg mindenki elteszi ezeket a kütyüket. Ez ugye úgy van, hogy számos hallgatónkat megkérdeztük, amennyiben a Telegram csatornánkon feltettünk egy körkérdést, hogy, hogy megőrzik-e a drága hallgatók, legalábbis azok, akik odajárnak a Telegramra, és éppen olvassák ezt az üzenetet, megőrzik-e a régi technológiát. És mindenki azt mondta, hogy igen, és mindenki azt is hozzátette, hogy de nem tudná megmondani pontosan, hogy miért. Úgyhogy azt hiszem, itt az idő kellett, hogy kiderítsük, vagy rájöjjünk, vagy elmondjuk, hogy vajon milyen okok miatt teszi el az ember a kinőtt laptopot, meg a használt telefont. Ami még csak hagyjám, de hogy a már nagyon lassú wifi rútert miért teszi el, na az azért egy még nagyobb kérdés. Arra van magyarázatom, de előtte még azért szeretnék itt elhelyezni egy ilyen verbális integetést annak a kedves hallgatónak, akinek az öt darab kábeles cipős doboz mellett van egy hatodik stb. kábel nevű doboza. A rendezettség az egy szép emberi erény. Így van, és teljesen értem az embernek, hogyha hirtelen kell egy, egy USB-A, USB-C kábel, akkor csak a megfelelő dobozba nyúl és kiemel belőle egyet, nem turkál a végtelenségig, mint én a fiókomban. Ahol egymás egyén általán a kábelek, az össze-vissza mindenféle kábelek ráadásul. Egyébként az ebben azt hívni, hogy az USB kábel azok ilyen generációnként halnak ki, aztán rájöttem, hogy viszont a hozzátajuk tartozó gépek nem. És e, ilyen módon mindenfajta USB kábelen van itthon. Mert a nyomtató az USB-en, usb USB-B-n csatlakozik, ez a kocka USB. Igen. A diktafonom, és akkor itt majd lesz egy zárójel mindjárt, az... E, USB Minin, a régi telefonja USB Mikrón, és még mindig vannak eszközök, például a Kindle, ami azon, azon beszél, az új telefon már cél, pála a jóistennek, a mikrofon aztán Minin, ó, te jóisten, és akkor vannak azok a dolgok, amiknek a, a saját töltőkábele bele van, mint a az okos óra, az mindennek az alja. Hát igen, meg vannak azok, akiknek valamilyen nagyon régi ilyen proprietary eh, csatlakozója, még az USB szabvány előtti időkből, az aztán az igazán kemény világ. Ez egy jól sikerült-e ússzabványzás volt, amikor behozták azt, hogy legyen, legyen szabványtöltő. Tehát azért például, hogy is ugye, tapsolhatnánk úgy, mint a mentőkér és zápológért. Te még nyilván emlékszel arra az időre, amikor mind a ketten az Origo szerkesztőségében dolgoztunk valamikor 2010 előtt, és nap mint nap hangzott fel a kiáltás, amikor bejött valaki a newsroomba, ahol egy légtérben ült hatvan ember, és elkiáltotta magát. Van valakinek Samsung töltője? Vékony Nokia. Vékony Nokia, igen, igen. Azok. És arra visz, hogy valaki egyszer behozott egy szatyornyi Nokia töltőt. De szerintem te voltál Elképzeltő, az. Elképzelhető, igen. És két hét alatt hordták el, úgyhogy megint nem volt egy darab az egész szerkesztőségben, ami önmagában csoda, merhetett, hát semminek nincsen ilyen felezési ideje. Igen, ehhez azért az is hozzátartozik, hogy te meg én voltunk a origó bázis rovat Két-harmada, Nem, háromnegyede? Nem, fele. Na, így. Igen, fele, mert volt még két kollégánk, Renton és Geri. Na, és hogy mi valamilyen módon egy kicsit úgy feladatunknak éreztük azt is, hogy egyfajta rendszergazdái legyünk a szerkesztőségnek, hiszen úgyis minden újságíró kollega első útja a techbázishoz vezetett. nincs -e véletlenül egy, és akkor itt valami informatikai készüléknek a neve következik és egy idő után tartottunk ilyen dolgokat oda bent, mert úgyis tőlünk kéri. Ennek egyébként van neve, ez a IT, az az ember, aki ez oda mennek, mielőtt megkeresik az IT-t, aki úgyis elhajtja őket, vagy ad egy két héttel későbbi időpontot. Jellemzően menedzsment katasztrófa leírásokban szokott szerepelni a kifejezés. Szóval, hogy én szerintem nekem akkor alakult ki ez a fajta gyűjtögetős mentalitásom, mi szerint ha bármilyen eszközhöz jön egy kábel, ugye mindent, minden, mind kütyűhöz, amit vesz az ember, jön egy USB-kábel, az elkerülhetetlen, és hogy, hogy azokat én mindig eltettem, egyszerűen azért, mert biztos lesz egy pillanat, amikor valakinek pont egy ilyenre lesz szüksége, és ez így is volt. Manapság egyébként már, már ez nem így van, és most már tulajdonképpen meg kéne fontolnom, hogy egyszer kiselejtezem ezt a fiókot, De egyelőre nem merem. Ebben az időszakban vettem magamnak az előbb emlegetett diktafont. Egyébként ez egy olyan eszköz volt, amit megkaptunk tesztre. Mert a, az Olympus, ami ilyen hagyományos diktafonokat gyártott. Az egyszer csak csinált egy ilyen field rekordert, aminek volt uh, stereo mikrofonja, nagyon jó minőségben vett fel, nagyon szerettem. Jó, hogy alapvetően diktafon volt, később megtanultam, milyen a különbség a rendes recorder és a diktafon között. És azért inkább diktafon, de abból rendkívül jó minőségű. És annyira beleszerettem a teszt alatt, hogy végül az első vettem magamnak egyet ez a mai napi köszönet teremekül működik, ellen a múltkor kezembe került a két kis ilyen Mickey-egér szélfogó dolog, amit rá lehet patintani a mikrofonkapszulákra, amit nos, hát nem, nem gondolkodtak abban, hogy ez az eszköz tíz évet fog élni. és a mikrokapszulón kapszulára patintható szélfogó az meg pláne nem, emiatt olyan szivacsból csinálták, ami simán elmállik az ember kezébe most arra. És akkor ezzel megvan az egyik nagy, nagy kategória, amikor a, a, a CUC amit elraktunk, az valójában maga még működne, de egyes részei közben dezintegrálódtak. Például nekem telefonok rimnek egy csomó buta telefon jellemzően, amiről a, a gumi rész az lehámlott, vagy le vagy leesett, vagy lerohat, vagy lefolyt. Emiatt telefonnak még lehet, hogy jó lenne, talán még aksit is lehet az Aliexpresször rendelni fél dollárért, de hát már nem, nem néz ki úgy, mint egy telefon, vagy helyezik a számbillentyűzet, mert elolvadt. Igen, igen, ennek a minősített esete volt az én Bosch XO amit amiről két adással, vagy három adással ezelőtt beszéltünk. Ennek ugye az a története, hogy egy betörés során elvitték a töltő dokját, vagy dokkolóját, de magát az eszközt nem, és az elmúlt 13 évben itt maradt, és a feltöltöttsége még eltöltöttségként funkcionált, és aztán egy drága hallgató azt mondta, hogy neki van egy ilyen töltődokkolója, és nekem adja. És valahogy ezzel azon nagyon ritka tárgya közé került ez az XO, amiket azért teszünk el, mert de hát nincs semmi baja, működik. Csak hiányzik hozzá az a egyik alkatrész, ami miatt még sem tudjuk napi használatba tenni, és hogy majd egyszer biztos lesz, vagy majd veszek egyet, vagy ha szembe jön egyszer valami boltban, akkor lecsapok rá mondja magában az ember, és félre teszi azt az eszközt, egyszer még biztos megjavítjuk, egyszer majd kukázunk hozzá egy alaplapot, teszünk bele még memóriát, hogy kicseréljük a billentyűzeten azt a nagyon fontos A betűt, ami egyáltalán nem érintkezik, Kimaradt még az internetezni, jó lesz? Vagy beállítom vadkamerának? <gül> igen, igen. És hogy, és hogy aztán ezt, vagy nem, ezt többnyire nem teszünk meg. Na hát ezzel a csavarbehajtóval megtörtént a csoda, mi szerint tíz év tetsz halál után újra életre kelhetett a kedves hallgatónk jó voltából. De szóval, hogy ez, ez egy létező irányzat, azért teszünk el tárgyakat, mert hát jók nem rosszak, nem, nincs, nincs mér kidobni, nem azért nem használom, mert elromlott, hanem azért aztán nem aztam, mert valami hiányzik hozzá. Hány olyan valami ez a töltő nincs már meg? Tudok mondani olyat, aminek a tápja rossz például. Annak idején turkáltam magamnak egy Power Mac G4-es asztali számítógépet, egyetemi éveim vége, meg dolgos éveim eleje alatt, ez volt a második gépem, kötöttem rá egy legolcsóbb turkált végig a monitort, és hát hanem is fájszervernek nek de ilyen másodlagos tárhelynek, meg zenélős gépnek használtam. Egészen addig még egy csúnya el nem pukkant benne a táp, amit gondoltam, hogy itt lemegyek a sarki boltba, veszek egy ITX tápot, még 5000 forintot ráköltöttem, azt megint van a számítógépem rogyásig. De nem, mert az Apple úgy gondolta, hogy az, hogy egy táp kiad 5 és 12 voltot, ami az összes létező PC-t életben tartja, az nekik nem jó. Még egy szálon valahová ahhoz él, ugye indul, a gép lekaladni 23 voltot. Innentől kezdve viszont már elektronikát kell építeni a táp meg a alaplap közé, ami majd áttranszformálja az egyik darab lehozott ott a vizé taknyolt kendelt drótot, hogy egyáltalán beinduljon. Tehát beraktam a szekrény ajába, hogy ott van. És azóta is várja, hogy egyszer egy eredeti, génegyes tápot szerezzen hozzá? Igen, még mindig vagyonokért megy, tehát hogy többbe kerül a táp az eBay-ről, mint amit én annak idően a piacon fizettem a gépért. Mm -hmm. Hát ezt teljesen értem. Igen, nekem szerintem a legidegesítőbb hiány, hiány az volt, amikor megvolt itthon az eszköz, szerintem talán valami Canon, ö, kompakt kis fényképezőgép, amit egyszer tesztre kaptunk a techbázisnál, de aztán nem kérték vissza. Megvolt hozzá töltő, és viszont a töltő borotva zsinórral csatlakozott, de borotva zsinór nem volt itthon. A borotva zsinór alatt ugye azt a hálózati tápkábelt értjük, ami az egyik vége, hát mondjuk olyan, mint egy ilyen nyolcas, vagy mint egy, hát még mondjuk, mint egy nyolcas. Ó, szóltál volna. É, é, nyilván, de hogy, de hogy nem volt itthon, és ezért aztán nem, nem történt meg a töltés, de aztán egyszer itt meg az, a, az történt, amit az előbb így egy félmondattal említettem, talán valami Konrádba keveredhettem, be nem tudom, már nem emlékszem, de azt én megláttam, hogy lehet kapni ilyen úgynevezett borotva zsinort, és azonnal rendeltem, vagy vettem hármat, hazahoztam, és azóta minden ilyen eszközömben ez a csatlakozási forma való, az, az bedugható, a töltés persze nem tölt, tehát jó, egyszer feltöltöttem hozzá az aksikat, de aztán többé nem, hiszen nem használom azt az eszközt természetesen. A régi nagyon szép időkben azt hiszem, hogy ez a Borotvani Zsinór a Lenovo tápokhoz az összeshez, plusz a mai napig ezzel töltenek az összes fényképezőgépeinek az a Igen. És ez tök jó, mert ez tényleg a legolcsóbb fajta drót, amit el lehet képzelni. Úgyhogy ez a része ez mondjuk pont jó. Más kérdés, hogy van, van hát, hagyjuk az őszintességet másra, mondjuk úgy, hogy elégséges mennyiségű fényképezőgép itt van ahhoz, hogy tulajdonképpen, hogyha egy lemerül, akkor nem maradja a gép nélkül még mindig. Uh -huh. Bár ezek nagy része euh, már emléknek van elrakva. Na tessék, itt a következő nagy kategória az emlék. Igen. Eladni nem lehet, és minek? Praktika Super TL, Zenit ET, filmes fényképezőgépek. Bocsánat, Smena SM gyerekkoromból. Nem, most nem mondom, Miskolc, van, és Smena sm is. Pajtásom nincsen, mert az külön kellett volna. Nekem volt pajtásom, Gyönteni sőt, én először azzal az... fotóztam, és nem tudom, hogy hova lett azt hiszem, hogy az nincs meg. Pedig, pedig. Jupiter kettesen viszont van. Jupiter, ez ugye egy orosz gép. Igen, igen, ahogy igen. Ahogy a Smena is az volt, persze. Ugyanúgy Rolfi filmre fotóz, mint a, mint a pajtás, csak ez egy ilyen tüköraknás, ez a felülről belenézel, és úgy nézel ki, mint a fotósok a, a régi amerikai filmekben. Uh -huh. Meg van egy nagyon jó ö, filmes Nikonom, amit azért nem használok, mert mire az hozzám került addigra, hát elkezdtek bejönni digitális gépek, és kis ráhagyással értsd 5-10 év nekem is lett rendes digitális gépem. Előző digitális gép, az első saját magamnak vett fényképezőgép, az aktuális. dolgok, amiket megörököltem. Szóval akad, akad fényképezőgép nap. nálam is sok van. Egyrészt a filmes világból inkább az apukám fényképezőgépei, amiket... Most valamelyik születésnapomra nekem adott tudván, hogy elkezdtem aktívan eltenni ilyen gépeket. Nem az a fajta gyűjtés ez, amikor az ember utána megy aukciókra jár, vagy a jófogáson próbál megszerezni gépeket, hanem egyszerűen csak szeretem, hogy vannak itthon ilyen, ma már teljesen letűnt ezt technológiának számító eszközök, és egyfajta, hát a timeline-nak talán... Brutális túlzás lenne nevezni, de mégiscsak különböző korok fényképezőgépei egymás mellé rakhatóak. Szóval aztán ezekbe a sorokba beállt egy pár digitális fényképezőgép is és azért, és, és értelemszerűen ezeknek a gépeknek történetei vannak, és azt ne felejtsük, hogy amikor valami emlék, akkor igazán a hozzá kapcsolódó történetek az igazi emlékek. Ahogy mondjuk egy nagyon gyenge minőségű Rollei márkájú, tehát nem különösebben márkás rózsaszín, vízálló, kompakt, digitális gép, az azért van, mert a gyerekeim először ezzel fényképeztek, ez egy ilyen mindenálló gépnek volt kikiáltva, és lehetett vele a víz alatt is fényképezni, úgyhogy azt hiszem, azt első közös tengerparti nyaralásunk előtt kapták, és az még megvan, természetesen dobozával és dobozban levő kiegészítő tárgyakkal. Garancia papír, valamint német nyelvi használatos. Igen, igen. De aztán ott van például a Panasonic TZ7. Ha emlékszel, az egy elég legendás darab volt. Igen, igen, igen, igen. Azzal jártam, nem akarok hülyeséget mondani uh -huh. a A TZ7-es volt talán az első, ami ilyen nagy zoomos, nagy, nagy teleobjektív, mármint hogy hát, teléző képességű. Kompaggép volt, egyébként 12szeres zoom volt benne, az végül is vicces ezt a 12 szeres zoomot e, hallani ma, amikor hát, e, szerintem kompaggép az ennél csak többet szokott tartalmazni, meg most már egyes e, okos telefonok is tudnak ennél többet. De az a 12 szeres zoom az már egy nagy zoom volt, azzal lehetett is komolyabban dolgozni, és amúgy egy remek, és egyébként jó videókat is készítő gép volt a mai napig működik, azt hiszem, tán csak kétszer kellett szervízbe vinnem, de ma már a kijelzője csak uh, valami hiba, hiba képernyőt mutat, mert nem hiba jelzés kiírását, hanem valami hibás képet, és már nem volt javítható. Pontosabban reálisára nem volt javítható, de megvan még, és ugyanígy megvan az a uh, digitális tükör, tükörreflexes gép is, ami Aminek pedig az a története, hogy az Origotech bázis rovatának úgy éreztük, nagyon nagy szüksége van egy DSLR-re, hogy iszonyú nehéz módon hónapokig tartó kapacitálással rábeszéltük a, az operatív vezetőt, hogy hadd vegyünk a techbázisnak egy digitális tükőreflexes fényképezőgépet vakúval, és e, iszonyú nagy nyomozást folytattunk, mit érdemes venni, mi a jó választás, Végül a rájöttünk, hogy semmi más nem lehet jobb, mint a Konica Minolta, a 7D, ami egy nagyon jó kompromisszum volt, nagyon jó gép, sokat dicsérték a teszteken. E, azt hiszem, hogy kicsit ilyen e, nem teljesen szabályos, egy hülyeség, azt akartam hogy nem, nem teljesen szabályos objektív csatlakozója volt, már nem tudja, hogy ez egy cserélhető objektíves gép persze, és hogy de szabályos volt, csak, csak Minolta. Saját. Minolta vagy Minolta bajonettel lehetett rátenni objektíveket, tehát olyat nem, ami kanonra ami vagy Nikonra volt tervezve, de ettől eltekintve nagyon jó volt, na és akkor megvettük, és megérkezett, és rá két hétre jött a közlemény, hogy a Minolta kiszáll a digitális fotózásból, és az egész Minolta márkát eladja a fenébe a Sony-nak, és akkor nagyon-nagyon nagy hülyének éreztük magunkat, emlékszel erre? Igen, így lett az egyébként, hogy én sajtóútra vagy saját gépemmel mentem, amit ott, amikor a tz 7 nagyon menő volt, akkor én vettem magamnak egy Canon Pro, Pro compact mert, mert azon lehetett normálisan izót állítani, úgy emlékszem, ez volt a döntő, hogy annak volt rendes manuális módja, vagy legalább fél manuál. amit végig cigültem utána a világon, és most itt van a fiókban, azt nagyon szerettem. Vagy ha nem ezzel mentem bárhová is, hanem céges út és akármi, akkor volt, hogy a nyakamba aggatták, vagy az autórovatnak a gépét, vagy a fotósok turkáltak össze valamit a szekrény aljából. Aminek mindig az volt a, a vége, hogy egy a szükségesnél két kilóval nehezebb, hárommal kevésbé ismert, általam legalábbis, és e, emiatt hát, adjuk össze a számokat annyira kevésbé alkalmas eszközzel a nyakamban loholtam valahol, miközben égyzetel nem is kellett volna. A cern azt hiszem, hogy egy legalább két és fél kilós 5D Mark egyet et rángadtam végig, ami pont, mint egy nyakadba hordanál szíjon egy zsák krumplit. <gül> És az élményt is nagyjából hozza. De azért egy Canon 5 Mark egy az jobban fotóz egy kicsit, mint egy zsák krumpli. Ezt tegyük oda a neve mellé, piros. Egy betűnl. nagyon jó képlet volna. Igen. Ha nem, akkor sütöm először. Igen, igen, ennek ez volt a hibája. A, a Dynex a 7 történetéhez még annyi hozzátartozik, ami szintén itt van valahol, a, talán még, épp most került a fiókból fölapadlásra, a padlásra. Szóval az ő történetéhez hozzátartozik, hogy nem is tudom, három-négy év használat után, amikor többnyire bent volt a, a szerkesztőség megfelelő fiókjában, jött oda az operatív vezetőnk, hogy hát az van, hogy leselejteztük ezt a gépet. Nem mondom, miért? Hát nincs sem baj de hát a könyvvitel miatt úgy van, hogy egy ilyen eszköz ebben az értékben az három év alatt íródik le, ez most már le van írva nullára az értéke, úgyhogy ezzel kikerül a rendszerből olyan, mintha nem is lenne. Mondom, jó, és akkor ez mit jelent? Hát felékém azt, hogy vitt haza. Há de, há de hogy? Hát az, hát az a cég, hát nem, nem, a cégnek már nincs ilyen gépe, most mondom. Érted? Nagy nehezen megértettem, és hazahoztam, és még nem is tudom, szerintem még tíz évig fotóztam vele, és aztán nem olyan régen, mondjuk már hát négy-öt éve, három-négy éve valahogy így elromlott a zár, pontosabban elkopott a zár. Nem lehetett igazán, tehát komplett zárat kellett volna benne cserélni, de azt hiszem, hogy már azt se lehetett. Úgyhogy a hozzátartozó szintén elég jó minőségű vakut azt sikerült eladnom a jó fogáson. Magát a vázat azonban, miután javítani nem lehetett, és egyszer besétáltam vele egy fotós bizományiba, ahol azt mondták, hogy hát, hát nézze, hát egy olyan 5-6 forintot tudunk érte adni, ha gondolja. És akkor azt mondtam, hogy te, hogy gondolom, akkor ez is megy a múzeumban, az itthoni múzeumban, és ott is van a helye, ott is e, van most. Ezzel pedig elmondtam egyébként a következő ilyen jó kis e, miért is gyűjtögetünk típusú megokolást, hogy múzeumot csinálunk. A lakásunkból van, aki festményeket gyűjt, más meg e, régi számítógépeket, vagy régi fényképezőgépeket szeretne kitenni a polcra. Hát ebből a régi számítógépnek azért több hely kell. Igen. Festményt egészen kis helyekre is ki lehet rakni. De amúgy igen, ö, van olyan számítógép, ami nem mondom, hogy van már múzeumnak, mert ö, különböző helyeken szikadnak egyelőre, de rá nézek, hogy működik-e mondjuk egy mekintos ese. Mhm. Uh -huh vagy a jó múltkorában próbáltam felbútolni, majd elfüstölt a, hát most már lassan 30 éves tápja, egy PowerBook Duo-nak, ami a azt nem tudom ismeret, de az átalakítható moduláris számítógép ötletnek egy nagyon korai verziója, ez úgy nézett ki, hogy volt egy pici, ma Sub Notebooknak mondanánk, 8 vagy 9-szoros kijelzős laptop, és ezt lehetett betolni egy asztali PC alakú cuccosobb, amire el volt kötve a monitorod, és akkor ez adta az agyát annak az asztali gépnek. Az asztali gépbe pedig volt egy, azt gyorsabban töltő stáv, meg lehetett még rá különböző ö, izéket, ö, külső vinyókat, meg, ö, meg talán még memóriát is adott hozzá. Ja, meg persze asztali pillentyűzetegér. De már akkor sem volt nagy siker az ötlet, de egy rendkívül gép. Abszolút jól néz ki, még a mai napig is szerethető a formája. Ráadásul van rajta egy az Antenna Hungériához regisztrált office formák. hát magam sem tudom, állj, mondjuk kettők elbék, amiért már önmagában megéri, úgyhogy majd egyszerre veszek hozzá tápot a következő akárhány évben, akkor, akkor felkerül a többi mellé. De hogy igen, ilyen, ilyen dolgok, vannak elrakva az embernek. Igen, és ennek azért tényleg van egy ilyen, egy ilyen gondolata, vagy egy ilyen hátsó szándéka, hogy, hogy, ez, hogy egyfajta múzeum múzeumot akarhatunk csinálni otthonra, és hogy ez miért nem teljes őrület, azon elgondolkodtam ma, és valami mire jutottam, hogy, hogy szóval a miteki csávók, akik valahogy az életünket mégiscsak az ilyen informatikai ketyerék körül forgatjuk, vagy legalábbis egy részét az életünknek, ez nekünk egy kicsit ilyen öndefiníciós izés. Tehát, hogy olyan eszközök, amik egykor az élvonalat képviselték, amik, amik, amik egy adott Pontján az időnek egy ilyen kvantum lépet jelentettek, egy, egy minőségi ugrást, valami nagy innovációt. Szóval, hogy ezeket, ezek tényleg többet érnek a saját maguknál. Valahogy ezek tehát nem pusztán nosztalgia értékük van, hanem annál még egy kicsit több is, mert valamiféle technológiai mérföldkövek, és és nyilván, ha leteszel valahol egy ZX-81-et, vagy egy, tudom én, egy pálmpálya-t. Rendes emberekre is, tehát egy Commodore 64-et. Vagy egy C64-et, igen. Oké, okay. szóval, hogyha, hogyha ránézel egy ilyenre, akkor, akkor együtt a leszedbe jut az 1980-as évek hangulata, a dizájnja, a zenéi. Mit tudom én? Tehát azért az mégiscsak egy ikon abból a világból, és igazándiból amiket így félreteszünk, azok azoknál az is megfordul az ember fejébe, amikor elcsomagolja a padláson, hogy nem tudhatom, hogy ebből nem lesz egy, egy ikonikus darab. Jó, nyilván a rollej rózsaszín fényképezőgéből, amit az előbb említettem, abból nem lesz az leginkább vicces lesz. De mondjuk annak idején, amikor még iskola számítógép program volt, és te valószínűleg még ovodás lehettél kb., e, akkor kigondolta volna, hogy a, akkor használatos HT-1080Z meg ABC-80 e, számítógépek, meg aztán később a magyar gyártású Primo, meg, e, ú, hogy is hívták? Pro Primo volt a, a nagy... Homelab, azt hiszem volt ilyen, egy Homelab hármas, az is volt még iskolákban. Szóval hogy ezekből a gépekből egy ilyen korszak mementója lesz. A Primo az egyébként, az, az egy nagyon jó cucc volt. A Primo az lényegében az Z-Spectrum koppintás volt, annyiban mindenképpen, hogy ugyanúgy egy fóliabillentyűzete volt, amivel nem csak a betűket lehetett bevinni hanem minden betűhez tartozott egy basic parancsszó, és egész is lehetett vele bevinni. Még valamiért úgy rémlik, hogy talán az operációs rendszer is olyan volt, mint a Spektrum, hát erre már nem emlékszem, és nagyon jó dizájnja volt, az, az tök jól nézett ki. Az egy még mindig jól kinézőgépnek számít. Az egy nagy próbálkozás volt, csak aztán nyilván jött Soros és mindent elrontott, mert adott nekünk C16-okat, ha jól emlékszem, meg plusz négyeket. Volt ott egy iskolaszámítógépprogram. Igen, igen, volt, hú, tényleg, de akkor én már kinőttem ebből. Én egyébként most, hogy erre az adásra készültem, jöttem rá, hogy azok az emberek, a Lukács testvérek, akik, eh, akiket szoktak a magyar Steve Jobs-ként emlegetni, legalábbis az egyik Lukácsot, eh, hogy az én informatikához való örököres hozzákötésemet konkrétan ők okozták, ugyanis az általános iskolám igazgatónőjének az egy fia volt. Ez az ember, és ezért áprilisi hetedikben e, letettek elénk matek körön egy diplomatatáskát, amit ha felnyitottál, akkor abban egy ilyen e, összerakható, amint hogy otthon összerakós, Texas Instruments alapú, vagy már nem emlékszem pontosan, szóval egy számítógép volt, e, és akkor azon hogy megnézegethettük a béziket, talán írhattunk és tíz soros programokat, és, és, és akkor kb. minden eldölt, legalábbis az én életemet tekintve, vagy sok minden. Na, és hogy ez a, az a Lukács testvérek egyike volt, aki aztán, hát akik aztán csinálták ezt a Homelab nevű projektet, és szerintem a, a Primo számítógép is az ő kezük munkáját dicséri. A Primo az biztos, hogy dömöl kibálint volt ott a konstruktőr. Az lehet. Ja, tényleg. Meg, igaz, meg az, az egy tízessel korábbi történet talán. Jó, akkor ezt képes, mondom, mondom az én sztorimat, én 91-be vagy, hogy kerültem általános iskolába? Vagy 90 vagy 91, nagyságrendileg ez a, ez a választék. Akkor C64-ek voltak a suliban, ahol a tanár úr leírta a táblára azt, hogy mit kell beírni, majd amikor mindenki lefutatta a kb. programot, akkor lehetett játszani, az, az, a, az a gép volt a népszerűbb, mint a G.I.G.O.S program futott, mondjuk azt a lemezt, mindkét oldalára be kellett tölteni, ez hosszabb ideig töltött. <gül> és egyszer csak bevittek minket uh, fakultatív program keretében a Bláti ottó ipari szakközépbe, ahol már voltak PC-k. És uh, láttam, megjátszottam mondjuk a Retaliator, Retal című repülőgép és akkor éreztem, hogy a komoda után vannak még dolgok. Majd amikor uh, hatosztályos kis gimibe kerültem, 95, 95, akkor ott már a sorosféle P166-osok futottak, amelyeknek késői utódjaival aztán később találkoztam egyetemi számítás, számítógépteremben. Lehet, hogy ott már P2-esek voltak, nem P1-esek, de szinte mindegy is. Tehát, hogy az, a, a milyen gépek kerültek be az oktatásba, az a legjobb, hogyha nem beszélünk róla. Hát később, de azért akkor szerintem, már mint amikor az iskola számítógépprogram indult, és meg zajlott úgy az első időszakban, de ez mondjuk ezt úgy eszt, hogy ez hogy is? 83, 80 ilyesmi. Tehát 80-as évek kisebbik számai, akkor indult ez a dolog, akkor volt, volt az ABC 80, sőt, az inkább 82, mindegy, és aztán jött a HT1080Z, a magyar gyártású technika, ami, technika, hát <gül> ami egyrészt azt hiszem egy 1 négyzetméteres számítógép volt, egybeépített tastatúra, és Magnó, mert ugye akkor még kazettás magnót használtunk háttértárnak. Szóval, hogy, hogy ja, és ne felejtsük el a fa berakást. A ht 1080 hát természetesen fát, fa felületet utánzó matricával volt borítva, úgyhogy úgy nézett ki, mintha a furnérlemezből volna összelekva, az azért elég vicces volt. Hát, mint az Atari 2600, és honnan ezt a design-tipet, azt hiszem, hogy mindenki kopintotta. Uh -huh. Szóval, hogy abban az időben egyébként még tök volt szerintem a program, hiszen ezeket a gépeket használták legfejebb kis eltéréssel nyugaton is. Az tény, hogy mondjuk ZX Spektrum, meg ZX81 még ezelőtt olyat nem nagyon emlékszem, hogy láttam volna iskolában. Az nekem sem rémlik. Plusz hát igazából az a nagy kérdés, hogy milyen programot raktak mögé. Hát azért a britek a BBC Microval azzal lőttek egy nagy gólt. Ez igaz. Hogy minden iskolában ott voltam mindegyik. Múzeum, arról beszéltünk, hogy múzeumot csinálunk, és egyébként én bennem teljesen őszintén megvan az, hogyha egyszer lakberendezésbe kezdek ebben a nagy térben, ahol most leginkább a praktikum, meg a, meg a kicsit ilyen akcidentális lakberendezés uralja a teret. Szóval, ha majd egyszer itt vagy egy másik helyen, dönthetünk arról, hogy mi legyen a falon, akkor én nagyon-nagyon-nagyon szeretnék egy olyan vitrint, vagy tárolót, vagy polcot ahol fényképezőgépek lesznek, illetve ahol direkt informatikai mementósor fog állni. Nem pontosan tudom, hogy miért, de szeretek rajtuk végignézni, vagy szeretni fogom, hogy végignézhetek rajtuk. Gondolom azért, mert az életem állomásait fogják jelképezni, vagy legalábbis valahogy letenni a kilométerköveket. Nincsen meg az összes számítógép, amit valaha használtam már laptop, mert valamit elloptak, valamit cégváltáskor vissza kellett adnom, mert céges gép volt. Van, amit már megpróbáltam megvenni, de egy olyan ö, árat mondtak rá, ö, hogy ö, perceken keresztül nem tértem magamhoz a röhögéstől. Emiatt viszont az összes laptopon közül azt hiszem, hogy kettő meg a mostani három darab van meg. Ezek közül van egy olyan egy T61-es ThinkPad, ami effektívűben se kapcsol, teljesen kuka abszolút szét van sülve. Ö, és itt van, hát nem is karnyújtás de hogyha arrébb lépek kettőt az asztáltal a egy ilyen tengeri fűkosárból. Mert ott van rajta annak az öt évnek az összes matricája, amit ráragasztottam, amikor használtam. Nagyjából tudom, hogy hová, hol, hol jártam én azzal. Még mindig becsukott szemmel tudok benne ramot cserélni, hogyha arról van szó, mert szerelhető volt. És ez az a méretű, meg az az értékű emlék, amit az ember el tud magának rakni. És azon gondolkodtam el, hogy, hogy milyen jó lenne egy akkora akkor a garázsba az ember elrakja a kocsijait. De az autónak nagyobb az érték, azt eleve cseréljük előttől, eladjuk, aztán megveszük az újat, vagy tönkre megy, vagy hajtjuk, amíg szét nem rohad. Ö, tehát ha nem te vagy jay Leno, akkor ö, akkor azért ezzel a, ezzel a vágyal lesérteltunk a, a realitás mezejéről. Hát igen, pedig, pedig, milyen nagyon-nagyon-nagyon szeretném, hogy így egysorban sorban ott állnak az életem autói. Ó Istenem. Végül is az már egy elég hosszú sor. Mindenképpen hosszabb, mint amire úgy, nem tudom, 19 évesen számítottam, vagy amit ugye el tudtam volna képzelni. És nagyon változatos autók vannak benne. Azt hiszem talán, hát ha jobban belegondolok, egy olyan sincsen, ami az igazi, nagyon menő autó lett volna. De az autó azért mégiscsak az a tárgy, ami lényegében egy végtelen történet folyam mindegyik volt. Igen, ezek autón. személyes emlékek. Egyébként ugyanígy, és akkor ugorjunk vissza azért a Tekren elneterejem nagyon a témát, ugyanígy nem tudjuk elővenni az életünk telefonjait. Mert abból meg vagy kipuffadt az, az akkumulátor, vagy meghalt teljesen az eszköz maga is, vagy csak simán ma már háromszor kisebb szimkártyával működnek a készülégek. Hát attól elővenni még elő lehet. Én őrzök azért itthon olyan volt telefonokat, amik... Amik ma már azért nem feltétlenül működnek, van iPhone 3G, meg iPhone 3GS is itthon. Az még mind a kettő olyan telefon volt, amit a techbázis rovatvezetőjeként vezetőjeként térden állva könyörögtem a Telekom, illetve akkor még Matáv megfelelő alosztályának, osztályvezető helyettesénél, hogy léci léci, léci, adjatok nekem egy iPhone-t, nem tudom úgy dicsérni, nem tudok úgy róla írni, hogy nem használom. Ez ugye az az időszak, amikor először Magyarországon a matáv kezdte el hivatalosan ikon, forgalmazni. Ikontarfa csomag, nem kerestem annyit, hogy szóba jöjjön, hogy vegyek egy olyan. Így van, Igen. hát én se, természetesen. És aztán sikerült kísérni egy eszközt úgynevezett tartós tesztre, és aztán egyszer még sikerült kísérni még a 3G, után 3 g st is. Aztán soha többé, többé nem kaphattam ilyet. Bár mondjuk az is igaz, hogy szerintem a tehát úgy, úgy volt, hogy azért is nem kaptam többi, mert már nem dolgoztam ott. E, szóval, hogy ezek például Ez megvan. Van, e, meg van még néhány telefon korábbról is, de az tény, hogy nincs meg az összes, és ráadásul már nem is emlékszem, hogy például mi volt az első vagy a második mobiltelefonom, és azt eléggé sajnálom egyébként. Lehet, hogy fel tudnám sorolni, de nem biztos, hogy mindet. Azt tudom, hogy volt olyan, ami még olyan állapotban volt, hogyha már a rajta Android nem is számított frissnek, de mondjuk Clockwork modot, vagy akkor, ahogy éppen akkor hívták a Liny nek az a, akkori verzióját. Azt felpattintva rá, még oda tudtam adni egy barátomnak, hogy akkor figyelj, csak itt van ez a te telefonod, éppen meghallod, használt ha meg nem, akkor kacsazd a tabon, vagy valami. Uh -huh. És még használtan egy évig, tehát az, az jó helyre ment. Igen, ez egyébként egy másik túlélési módja a tech relikviáknak, hogy odaadjuk valakinek, aki még tudja használni. Igen, és ez is adná magát, mert tényleg ezeket azért nagyon gyakran úgy állítjuk le, úgy kapcsoljuk le utoljára, hogy amúgy bármikor vissza lehetne kapcsolni, csak már nincs. Miért? Ami zavaró egyébként, és ezzel mondjuk én szoktam magamat szivatni a motorálláimmal, hogyha valaminek nincsen elterjedt felhasználói bázisa, akkor az nem fogsz találni szervészt. Ha nem találsz szervészt, akkor bármilyen közepes méretű vacak beüt, onnantól kezdve a telefonod, az hát, csökkent értékűként működik tovább, vagy egyáltalán nem. Igen. Tehát ilyen módon van például egy tartaléktelefonom most a fiókban, ami szerintem nem több négy évesnél, tehát szinte még fiatal, ellen meg csak kiangosítós módban működik, mert a kis mikrofonja az meghalt. Ó, hát itt van rengeteg ilyen tartaléktelefon van, ugye mi négyen élünk egy csapatban, úgyhogy a levetett olcsó kínaik, meg a kevésbé olcsó eleve használtan megszerzett Egykori telefonok itt állnak sorban, és tavaly nyáron például nagyon jó jött, amikor és az istenek se találtuk meg a távirányítóját a klímának, a ház klímájának, és ezért fenyegetett a veszély, hogy hát beleg lesz nyáron. De én ekkor rájöttem, hogy van itt van egy olyan, azt hiszem, HTC telefon, amiben, vagy lehet, hogy Xiaomi, nem, egy Xiaomi volt, amiben van uh, infraport és akkor rá lehet tenni egy olyan appot, amivel mindenféle infraillet lehet vezérelni, és némi próbálkozás után sikerült is beízítani távirányítónak a klímához. Egy egész nyarat toltunk úgy végig, hogy ezzel kapcsolgattuk föl le a hűtést, aztán egyszer csak valami játékos doboz aljának a legaljáról előkerült az eredeti távirányító is, de már csak télen. Úgyhogy most ezt az időszakot, ezt az idei évet ezt úgy kezdjük, hogy van távirányító megint. Ezért ez kényelmesebb lesz. Tehát ezért például érdemes volt eltenni azt a Xiaomi telefont. Igen, ez így van. Ez azért a ritkább sztorik egyik azért. Határozottan. Igen. Ez Arra jöttem rá, hogy vannak dobozban olyan cuccaim, amik azért vannak dobozban, mert egyszer majd tényleg kell lenni fog, vagy nagyon ritkán, de tényleg kell. Tehát, hogy van nyomdatom havi három alkalomra. Nekem van CD és DVD íróm, hordozható, tehát ilyen külső, évente két alkalomra, de a mai napig, most is itt van az asztalon se előkerültek régi CD-k, amiket így be tudok olvasni. Scanner, ugyanígy negyed évente egyszer kell, de amikor a kedves ügyfél ragaszkodik ahhoz, hogy vagy az, hogy menjek el postár és küldjek el valami szart aláírva, amit hát, valójában szóbeli szerződésben is tudnák intézni. Vagy szkenner ilyenbe legalább az aláírt verziót, hogy aláírtam becsület szó, akkor az aláírtam becsület szóba itt a pdf, szokott lenni a megoldás. Hát igen, vannak ilyen eszközök itthon valóban, de azért a többségre mégiscsak az jellemző, hogy, hogy nem lesz már a soha többé szükség, és néha mégis be fogjuk kapcsolni, egyszerűen csak azért, mert szerintem azért is tesz el az ember ilyen eszközöket, mert konkrétan kíváncsi arra, hogy 10-15 év múlva be lehet-e majd kapcsolni, és ha 15 év múlva bekapcsolom, akkor az milyen érzés lesz lomtalanítottam e, valamikor 5-6 éve egy videóton Aida rádiós erősítőt. Még nincsen hozzá hangfalam, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy ad-e és hogyha igen, akkor miért. Ez akkor a videótonnak nem volt a csúcskészüléke, de már volt annyira nehéz, hogy amikor lomtalanítottam, utána hívtam hozzá egy taxit a erősítő értékében, <gül> mert a fene fog ezzel sétálni. egyenül a tévé alatt lakik. Hát igen. Szóval ez a következő kategória. Majd egyszer bekapcsolom. Nekem egyébként most jött szembe egy ilyen, nyilván azért is beszélgetünk ennyit erről a témáról, mert, mert pont aktuálisan nálunk például kvázilomtalanítani kellett egy szekrényt, és emiatt aztán előkerült egy csomó tárgy, és például előkerült egy olyan eszköz, amit annak idén én úgy emlékszem, hogy MP4 lejátszónak neveztek, ami eleve rendkívül vicces. Ez ugye... Az az MP3 lejátszónak volt a kijelzős verziója? Hát az ilyen kijelzős, ami játszott valami, képeket is meg lehetett jelenteni, meg azt jelentem, hogy talán videó, igen, videót is le tud játszani. Van, van benne egy ilyen 250x380-as kijelző, színes kijelző, LCD-kijelző, és, és azon így van egy grafikus menü, és mindenféle médiafájlokat meg tud irányítani, le tud játszani, mondjuk a videóban nem vagyok biztos. Na, és ezt amikor a kezembe került, akkor egyrészt meglepve tapasztoltam, hogy, hogy mini USB-vel tölthető, mini USB pedig van itt az asztalon, gyorsan bedugtam, megnyomtam bekapcsológombot és elindult, és megjelentek rajta azok az mp 3 ak -ok, amit akkor hallgattam szerintem 15 évvel ezelőtt megjelentek rajta a képek is, amiket egészen a rossz minőségben meg lehetett nézni ezen a két körömnyi kijelzőn. És például ez egy ilyen, egy nagyszerű pillanat volt. Na, ez nagyon gondolkodtam. Én egyszer olvastam pár év egy cikket arról, hogy, hogy emberek iPodokat veszem, mert most már nagyon olcsó a régi iPod használtan. Én megnéztem, annyira nem volt olcsó, hogy rászálljam azt a pénzt, tehát nem tudom, én nem 10000 forintot kellett volna kidobni, hanem mondjuk húszat egy darabért. De hogyha ha találtam volna három-négyet olyan árban, amit még rászánok, akkor azt nagyon izgalmas lett volna berendelni, és megnézni, milyen zene van rajta. Tehát csak ezt a részét. Abszolút, hogy, igen. Hogy ott van egy időkapszula, amin valakinek a, nem tudom, hát vagy a Britney spears van, vagy a, a belezősdám metája, <hül> és teljesen mindegy, hogy melyik mind a kettőnek pont ugyanannyira lehet örülni. Szerintem kimondtál egy kulcsot megint, ez az időkapszula. Ezek a tárgyak mind időkapszulák. Egy darab múltnak a rögzítési, vagy rögzítései, amiket aztán kézbe vehetünk, és azzal visszahozhatjuk azt a pár pillanatot, vagy azt a pár évet. De legalábbis valamiféle utalást, és néha olyan konkrétan időkapszulák, hogy igen, hogy vannak benne akkori korabeli információk. Én például ezért tartogatok két laptopot, amelyek már mind a ketten alaplap hibásak és semmire nem jók, de van bennük egy-egy merevlemez, amin egész biztos, hogy nagyon izgalmas dolgok vannak valamikor a 2005 67 2007 környékére, és mindig fogadkozom, hogy na majd egyszer veszek egy USB-vel csatlakoztatható, mi az ide, vagy valami ilyesmi. Hát vagy USB, ide vagy usb sata. S vagy S vagy sata, házat. igen, tehát egy külső házat, amiben majd beledughatom ezeket a HDD-ket, és megnézhetem, hogy mi van rajtuk. És az akkor egy valódi időkapszula, hiszen ott egy 15 évvel ezelőtti bit sorozatot tudok majd dekódolni, és megnézni, hogy mit rejt. És ez jó. Én töltöttem hónapokat azzal, hogy valahogy a helyre üssem a, a fotótáramat. Időszámításunk előtt óta, tehát kb. az 1.0 óta használok Lightroom-ot, azóta több fényképezőgéppel, ö, több számítógéppel, de mindig cipeltem magammal a kis Lightroom adatbázisomat, kivétel, amikor annyira kifogytam a helyből, és annyira nem lehetett tudni, hogy ez a, ez a rav file az időtálló de hogy a ravokat nem mentettem el, csak a jégegeket. És abból is csak a jókat. Na, ez nagy hülyeség volt. Viszont onnantól kezdve, hogy megvannak a, a ravok -ok is, és megvannak a a nem teljesen feketet, nem nézével lencse sapkával együtt fotóztam, de tulajdonképpen valami miatt azt gondoltam, amikor én azokat feldolgoztam, hogy ez egy rossz kép. Ö, tehát az, ezek a fotók már megvannak, azokat végignézni nagyon érdekes. Egyrészt, hogy találok köztük olyanokat, amíg mi is volt ezzel a bajom? De hát ez egy tök jó kép, ez most, de, de most engem megszólít. Ö, tologassuk már a helyére a színeket még benne, és akkor teljesen jó lesz. Egy, egy, egy új darabka emléket találtam. Vagy a igen, ez effektíve tényleg egy szarkép, de valamit előhív. Vagy ez egy vacakkép, de kell egy sztorihoz, hogy, hogy elmeséljem. És azt a, nem akarok hülyeséget amit mint 300 giget, tehát ilyen röhelyes, ma röhelyesnek ható, vagy méretekről beszélünk, azt nagyon megéri. A leg, leg, legmegérősebb dolog, uh -huh. hogy ezt az ember elrakja. Nekem egyébként van még egy, vagy mondjuk, hogy még másfél ilyen megfejtésem, az egyik az, hogy, hogy ezek a tárgyak valamiféle otthonosság érzetet adnak. Egyszerűen egy olyan kornak az emlékeit hozzák vissza, és ez a végülis a nosztalgia definíció valahol. Amin már túl vagyok, amit már megcsináltam, érted? Ami már, ami már a múlt része lett, ami már ki van pipálva. És ahhoz visszakapaszkodni az egy ilyen. Az egy, érted? Az egy biztos pontja az életednek, onnan tudod, hogy hova jutsz tovább. Tudod, hogy tovább jutsz belőle valamilyen mm -hmm. irányba. E, és ettől, ettől lehet talán a jó vele. Meg hát a másik, és ez, e, ez inkább már csak a vicc kategória, az a régen minden jobb volt érzete, amiben azért rendszeresen belecsúszunk, és nem csak e, idősebbek, hanem fiatalabbak is megteszik ezt időről időre. Ide gyorsan beszúrnék egy mondatot, hogy igen, egyébként bizonyos szempontból sok minden. Ha nem is jobb volt, de rendelkezett olyan értékekkel, ami ma már nem érték, vagy ma már nem rendelkezik vele, hát hogyha a földhöz ered magadat sem. Abszolút. Tehát ahogy jöttünk előre az időben, és, és emlegettünk a filmes fényképezőgéptől a digitálisan keresztül a mobiltelefonig, egyre rövidebb időre tervezett eszközökről beszéltünk. Tehát hogy egy filmes fényképezőgéppel az ember végigfotózhatta az életét. Egy mobiltelefon a zsebedben van két évig. Öt évig. Tehát ha régen nem is minden jobb volt, de ha egyszer valamit megvettél, akkor az, az más időskálán öregszik, mint most egy, egy kódot és processzort tartalmazó termék. Még ez a, az egyszerűtől a bonyolult felé haladás, ez, ez még ott is megjelenik, hogy ezt egy cikkben olvastam valahol, hogy, hogy valaki ugyanezen a probléma körön gondolkozott az írásban, és azt mondta, hogy megtalálta a padláson azt a amatőr rádióját, Kidben vásárolt, tehát neki kellett otthon összeforrasztania, és ez egy olyan rádió volt, aminek a nyákján hét darab tranzisztor volt. Most az iPhone 12-ében 7 milliárd tranzisztor van. <gül> Szép nagy váltás, és hogy azzal a hét tranzisztoros rádióval is be lehetett fogni a sugárzott adást, és szólt belőle a nem tudom mi a Beatles, mondjuk, és azért erre nem is csak, hogy jó rácsodálkozni, de jó emlékeztetni is magunkat, hogy amúgy, tehát az, hogy most azt mondjuk, hogy ha csak 8 giga memória van, mármint operatív memória van egy számítógépben, akkor az olyan cipőkanállal éppen elég, hogy azért jó emlékezni arra, hogy, hogy mit tudom én, az űrsondák el tudtak menni a, a Saturnusra, Úgyhogy összesen volt bennük 256 byte memória, és hogy abban is lehetett programokat tárolni. És ezen gondolkodva egyébként eszembe jutott, hogy amikor én a programozó matematikus szakra jártam az eltén az ősidők ős idejében, akkor terjedt ott, én fénymásolt printoutban az igazi programozó című szöveg, amiről egyébként a mai napig nem tudom, hogy az honnan jön, meg micsoda, az volt az alcim, hogy az igazi programozó nem Pascalban dolgozik. Egyébként ez az az időszak volt, amikor a, a programozó matematikusoknak, hát Pascal-t is tanítottak, de kicsit szégyenkezve helyette, inkább a modula 2 volt az a nyelv, amit úgy tanítottak, hogy na ez aztán az igazi menőség, ami egyébként a paszkálnak a, Fú, most nem tudom, hogy az elődje, vagy az utódja. Minden esetre az első olyan nyelv, ami az én erősen típusos programozási nyelvek közé tartozik. Ez mindegy. De és ugye ekkor terjedt ez a rendkívül gúnyos és, és vicces szöveg, amin emlékszem, hogy a térdemet csapkodva röhögtem annak idején. És tudom, hogy volt benne egy része, ami valahogy az űrszondákkal volt kapcsolatos. Most erre az adásra készülve beírtam ezt a kereső kifejezést a Google-ba, és természetesen 600 példányban a legkülönbözőbb helyekről lehetett letölteni, úgyhogy megtaláltam ezt a részt is, amit most felolvasnék, ha megengeded, mert hogy ez a régen minden jobb volt dolognak egy ilyen elég erős példája. Így szól, a legtökösebb igazi programozók közül néhány a Jet Propulsion laborban dolgoznak Kaliforniában. Sokan közülük fejből tudják a Voyager és Pioneer űrszondák operációs rendszerét. Nagy földi Fortran programok és kis a szondán lévő eszembli programok kombinációival a navigáció és a rögtönzés hihetetlen mutatványát vitték véghez, 10 kilométeres pontossággal érve a Saturnuszhoz 6 év repülés után, kijavítva vagy átkapcsolva tönkrement rádiókat, érzékelőket, telepeket. Állítólag egy igazi programozónak sikerült a Voyager szondán néhány száz byte használhatat, hogy használatlan területre besúvasztani egy minta felismerő programot, amely megkereste, megtalálta és lefényképezte a Jupiter egy ismeretlen holdját. Eddig az idézet és szóval, hogy azért erre a mai napig nagyon jó emlékeznünk nekünk informatikát használóknak, hogy, hogy annak idején néhány száz byte-ban el lehetett rejteni, vagy meg lehetett írni egy olyan programot, ami olyasmit tudott, amit ha ma írunk meg, akkor az egész biztos, hogy az egy tudom én 300 megás cusz lesz, mert hogy nyilván a kompájler belefordítja a fél Windows-t körülbelül. Na most akkor kaptál egy részt egy linket a chatben, most a digitális tudomány eszközeivel élve szedjük szét ezeket az állításokat. Jó. A kép, ami majd benne lesz az adásnaplóban, és látott -e egyébként, amit én chatbe dobtam érkezik, érkezik, érkezik, érkezik, töltődik lefelé. Értem, mert nem tudom, hogy hogyan működik ebben, nekem a fejemre írta ki ez a szoftver, amit használunk. Igen. Margaret Hamilton, a NASA programozója áll a Apollo számítógépének a forráskódja mellett, amely ki van nyomtatva, igen. és pont ugyanolyan magas, mint Hamilton. Így van, igen. Tehát, hogy kód azért ott akadt, ez az egyik. A másik pedig, hogy a igazi programozók nem használnak pascal című dolgot, azt Ed Post írta 1983. júliusában. Tessék, minden kiderült, minden tudunk, nagyon jó. Mindezt csak azért citáltam ide, mert, mert hogy, tehát valahogy ez is, szerintem ez is az okok, okok közé tartozik, hogy miért teszünk el a padlásra lényegében elromlott routereket, mert hogy, mert hogy valahogy azt gondoljuk, hogy majd 10 vagy 20 év múlva ezek arra fognak minket emlékeztetni, hogy régen, tized meg század annyi erőforrásból is meg tudtunk oldani feladatokat, úgyhogy ne kényelmesedjünk el, valami ilyesmi van mögötte, nem tudom ezt ennél pontosabban körbejárni, de, de én mindig, szóval szó, szó, szoktam erre gondolni, amikor fölveszek a padlásra egy eszközt, hogy azért erre majd nagyon jó lesz ránézni tíz év múlva, hogy jé, ezt már akkor is lehetett, jé, ezt akkor de lehetett még megcsinálni. Hú, de béna volt a user interfész. Vagy hú, de jó volt, vagy hú, de emberi volt a user interface. Nekem azért van ilyen élményem is pusztán gyűjteményi célal, és akkor menjünk ezzel tovább talán. Vettem egyszer is a német eBay-ről egy uh, Apple newton ami nagy példányban gyártott uh, féltégla méretű és súlyú Apple PDA. Azokról a PDA-kra beszélünk, amit az okostelefon egy ez egyben kinyírt. Ette az elemet, uh, nem volt olyan Apple eszközem, amivel emberi módon lehetett volna kötni, hiszen izékel kellett neki azt ami hogy Apple Talk csatlakozója volt, még nem USB. Uh, viszont ha valamilyen ilyen Ja, ilyen kézírással lehetett bele érzetelni. amit nem alakított át, az majd a palm csinálja. Szóval, hogyha ha valamit ki akartál törölni a saját érzetedből, akkor azt átsadíroztad, amikor egy kis, ilyen elpuffanó felhő animációban eltűnt az a érzett darab. És ezer módon lehet rajzot meg, meg dokumentum elemet törölni. De a mai napig ez volt a leginkább az, amitől így elvigyarodtam, hogy ezt kidobtuk, írunk tovább. Húl lesz ez még valami. Valamiért úgy rémlik, hogy egyébként valami hasonló módon kellett a palmokon is a törlést csinálni. Ezt az átsatírozós dolgot, ezt, ez, ez rémlik nekem. Én azt hiszem, hogy a palmhoz ment tovább ez a projekt. Igen, az elképzelhető. Szóval, hogy természetesen gondolom nálad is akad otthon, vagy legalábbis ha nincs is meg, de, de volt a kezed ügyében ilyen PDA. HP, John, da 130-as, de az, az Windows-os volt. Az már windows volt, igen. Viszont az ezer millió dologra használtam cserébe. Azon olvastam először e könyvet. Volt hozzá 64 megabajtos CF kártyám, még a mai napig megvan, a Jornada maga már nincsen. Amire, hogyha lebutítottad azt, hogy 96 kilobitre, és akkor itt most felszítsz a hívisták, akkor pont rá lehetett rakni kb. egy albumnyi MP3-at. <gül> <gül> és egy feltöltésre, nagyjából a Debrecen Miskolcózat, még ki is bírta. Aha. Egyébként érdekes, nekem is volt uh, PDM, nekem egy Palm 3 most hármasom volt, ami még mindig itt van a padláson. Most a napokban elő is vettem, napokban inkább az elmúlt évben. De már a töltője az nincs meg, úgyhogy azt hiszem már nem bekapcsolható. Viszont azzal én is nagyon sok mindent csináltam. Tehát ez lényegében hozta azt a fajta svájci bicska élményt, amit manapság az okostelefonok hoznak. Nyilván nem volt olyan jó, sem volt olyan jó, voltak feladatok, amire csak vásáron lehetett rá a szoftvert, és annak idején, amikor ezt használtam, még nem úgy voltam elelesztő, hogy azt gondolom, hogy megveszek rá dolgokat. De azért ez nem merült igazán fel, hogy pénzt kül, csak arra, hogy programok fussanak ezen a palmon, de még így is abban jegyzeteltem, tudulisták listeket kezeltem benne. Szerintem volt rajta, ha navigáció nem is, de valamiféle térkép. Igen, rajzon lehetett, és ugye ez is egy kézírás felismerős cucc volt, nagyon lassan és bénán lehetett vele kézírni. Ugye a kézírás felismerésre ne úgy gondoljatok, kedves hallgatók, kedves fiatalabb hallgatók, hogy beírok egy szót, és akkor azt ő jól felismeri, hanem volt egy beíró terület a képernyő alsó mondjuk negyedén, ahova egyenként jó nagyban, tehát én két centis vagy másfél centis méretben kellett rajzolni a betüket. És még az elég fontos volt, hogy Amerikai írásmódú betűket kellett rajzolni, tehát a magyar albetű, ahogy mi tanultuk a folyóírást, és ahogy tanulják mai napig is a folyóírást a gyerekek. Szóval azt az albetűt nem ismerte fel, csak azt az amerikai fajta albetűt. Alapvetően ez úgy nézett ki, hogy az ember nem, nem tanultam a kézírásat az eszköz, hanem az ember megtanult az eszköz nyelvén beszélni. Igen. No de, van még egy irány, amiről szerintem érdemes lenne beszélni ez pedig a... már elhangzott az, hogy be lehet-e kapcsolni, hogy ezért elrakunk dolgokat. Ugyanakkor arról ne feledkezzünk meg, és ezek nem a, a padláson lakó dolgok, hanem a műhelyben lakó dolgok inkább, vagy a, a restauráltárnál lakó dolgok, hogy vannak eszközök, amiknél uh, létfontosságú, újból lehessen kapcsolni. Tehát, a magyar kisiparban uh, C64-esekről valószínűleg még így üzemeltetnek uh, esztergákat, az szinte biztos. Igen. Uh, aztán vannak olyan, ö, olyan műkincsek, most akit biztosan tudok, az Peck John koreai, amerikai, azt hiszem amerikai is, építő művész, akinek 200 millió magyar, do, magyar forintos árban biztosan mentek el installációi 80-as évekből, nagyon sok ö, CRT kijelzőt, monitor, tévét használt, és hát nagyon hülyén veszik ki magát az, hogyha egy 200 millió forintos műkincs az abban egyszer csak kiég a képcső. Nem kerestem meg, hogy mi volt a legnagyobb eladott munkája. De, de ebben a nagyságrendben, mert az előbb mondtam, ebben többent el. Aha. Megérzett művész, meg fontos művész. Illetve, amit még találtam, hogy, hogy van a McLaren F1, ami egy, egy gyönyörű, szép, hát, tájú sportautó, aminek a karbantartásához szükség van egy doszos laptopra. Mert hogy valami egyedi csatlakozó, valami egyedi szoftver, amihez valami egyfajta kompak laptopot lehet hozzá csatolni és azzal megy a valaminek a finom hangolása. Ja, és akkor a mai napig vannak még ilyen autók, gondolom, de a szervizben kell tartani egy ilyen 30 éves laptopot. Igen, és ezek nem túl régi 20 éves kocsik, nem túl lassúak, 630 lóerő tolja az autót, és nem árt hozzá ez a kompak laptop. Teljesen értem, hát ez ugyanaz a dolog, mint amit mindig sok társaságban elmesélek legalábbis, hogy manapság Európában a legjobban a COBOL programozók keresnek, ami a 60-as évek végének programozási nyelve, elsősorban pénzügyi területen, banki szoftverekben alkalmazták, és még vannak bankok, amik ezen a COBOL nyelven írt rendszeren működnek a mai napig, és ha valami elromlik, vagy nem is elromlik, csak nem tudom, be kell vinni egy új mértéket, akkor abból az öt kobol programozóból az egyiket kell hívni, aki ma még aktívan dolgozik Európában, és hát akik ezért aztán saját ritkaságuk okán olyan óradíjat kérhetnek el. Szerintem, mint a jó barátok sztárjai körülbelül. Kerestem közben árat, 2019-ben került Kalapács alá egy McLaren F1, akkor 21 és 23 millió dollár közé várták az árát. Jaj, rengeteg. Nézd onna, hogy ehhez már venni régi laptopot igazán nem nagy költség. Hát igen, bár azért egy régi laptop is lehet drága, és itt van egy újabb pont, ami miatt az ember eltesz a padlásra dolgokat, mert az jár a fejében, hogy ki tudja, hát a húsz év múlva előveszem ezt a valamit, és végtelen sokat fog érni. Ez sem rossz befejezésem mondatnak, bár minden tudjával kezdődő mondat úgy folytódik, vagy úgy, úgy zárul véget, hogy ö, sötét éjjel, Na de mindegy is. Igen. És ugye mostanában volt azért pár ilyen nagy ö, árverési siker, amin különféle technológiai tárgyak találtak gazdára végtelen magas áron. Volt, azt hiszem, Apple egyes es kompjúter talán, ugye, ami mostanában rekordáron ment el. Igen, azokat szokták nagyon drágán eladni, mert abból viszonylag kevés készült. Igen. Meg aztán ö, volt egy... Ö, nem, talán Super Mario játék, egy, egy eredeti celofányából bontatlan, valami 30 éves e, videójáték. És hát eladták azt a laptopot is, amiről az első elnöki, már a leges-legelső, leges-legelnökibb e-mailt e, e, a férfi Clinton. Bill Clinton, igen. Valakinek. Azt hiszem, hogy az iss egyébként ráadásul. De ez már szinte teljesen mindegy is. És a gépen még ott volt Blink Bill Clinton, az ott a megszűnt EOL fiókja. Aha, és akkor ugye a Clintonnak volt az az alelnöke, aki a, az információ szuperstráda kifejezést adta nekünk, vagy hát bevezette a köztudatba. Neki nem Gore volt az alelnöke, véletlenül? De, de, és el Górhoz, de én úgy emlékszem, hogy el Gorehoz kötjük a, az információ szuperstrádát. és aztán ezzel a mai napig egyébként kampányol, illetve... Szerintem indult is elnöki posztért, bármint a Demokrata Párt jelölti posztjáért. Nem sikerült megszereznie, viszont. Hát ő egyszer veszített Bussal szemben? Akkor sikerült megszereznie mégis, csak Nyilván, hát akkor gondolom, hogy Clinton után. Aha, az volt a nagy számolós botrány. Ja, igen, amikor nagyon kevés szavazatom múlott, akkor speciál. Na jó, szóval, hogy igen, tehát, hogy, hogy Bill Clinton alelnöke, Elgor Al volt az, aki az információs szuper. Trádat, Information Superhighway kifejezést behozta, és aztán volt egy időszak, amikor minden cikkbe beleírtuk ezt a, ezt a hülyeséget. Ez már akkor is borzasztóan rosszul hangzott. Hmm. De nekem tetszik, ez egy jó kép, ezt, nagyon jól magyarázó képet sikerült használnia, de ő szerintem már erről fogja megjegyezni az utókor. Ez elképzelhető. Na, van még egy egy ötletem, amiről szerintem kéne beszélni, az pedig az, hogy, hogy ezt el is hogy van egy adag hamis nostalgia, meg van egy, egy olyan érzésem, hogy, hogy a nosztalgiának a, a természete maga megváltozott. És elmondom, mire gondolok. Néztem ma délután egy, egy Netflixes, abstrakt nevű sorozatot, amire a Telegramon hívta fel a figyelmünket az kedves hallgató. Ő egy rövid egyperces klipet dobolt be, ennek megfelelően megnéztem rá, vagy három rész délután még amik már 45 perces rendes tanóra mennyiségű anyagok voltak, és egy autótervező ember, akinek nem emlékszem a nevére, beszél arról, hogy milyen volt az, amikor az ő hősének ő küldött egy levelet, még fiatal előtt álló tehetségként, és kikérte a véleményét, és az válaszolt, és akkor előveszi a kis mappájából a levelet, amit visszaírt ez az autóipari szak és azt mondja, hogy menjen valami design schoolba, ezekben az iskolákban vannak nagyon jók, a Ford is onnan szokott felvenni embereket. És ha visszagondolok arra, hogy amikor én nem azt mondom, hogy pályát választottam, amikor egyetemre mentem, akkor, akkor az akkori levelezésem hol van, akkor szerintem már a szolgáltató sem él. A gépem sincsen meg. Eleve nem voltak akkor a postafiókok, hogy őket. Tehát ezt maximum felidézni vagy elmesélni tudom, mert nincsen kimentve a leveleim. És ilyen módon a visszamlékezésnek az a része, hogy mi régen erről leveleztünk valakivel, az, az már nem létezik például. Hát mondjuk úgy, hogy könnyebben semmisülhetnek meg ezek a tárgyi emlékek, mint régebben. Azért ez régen is megtörtént, hogy az ember a köteg borítékot, amit lakásról lakásra hurcolt magával, azt egyszer valahol ott felejtette, vagy elázott egy csőtörés, vagy egy kijukadt tető miatt. De való igaz, hogy hogy azok az e-mailezéseink nincsenek meg. Én egyébként nagyon nem bánom, én tökre örülöknék, hogy nincsenek meg azok a régi e-mailek. Mert persze végtelen jó lenne belenézegetni, csak hát szerintem akkor is úgy volt, hogy egy évben írtunk, tudom én, 3000 és tízezer közötti számú levelet, amiből lenne körülbelül 15, amit érdemes lenne megnézni. Az összes többi az a oké, okay, már küldöm is, Bocs, még nem készült el. Kb ezekkel a tartalmakkal bírnak, és nagyon nem szeretném magamnak azt a délutánt, amikor ebben a semmi halomban próbálom megkeresni a valamit tartalmazó három levelet. Mm, ebben teljesen igazad van, viszont, sőt, magánemberként, meg aztán még inkább. De ha belegondolsz abba, hogy például most nagy íróknak a ismerettségi körét, a korának a pletykáit, a kis gondolatait, a az életének azokat a részeit, amit nem tudom, hogy tudnunk kell de de mindenestre van egy szokása annak, hogy ezt így fel lehet deríteni irodalmárként. Azt, azt részben lehet levelekből rekonstruálni. Az, az a 90-es évektől ebben a formában, ha csak nem nagyon azért, retro módon, írógéppel írta, nem létezik. Egy kivétele van, hogy az ember amerikai elnök. Igen. Hát igen, igen, az igaz. És akkor ennek jött egy még nagyobb pofonja, amikor aztán elkezdtünk csetelni, és amikor eljutottunk odáig, hogy most már komoly beszélgetéseket nem e-mailben folytatunk, megszűnt az Episztola intézménye, most már cseten beszéljük meg ezeket a dolgokat, és hát az persze még annyira sem, tehát ez már eleve nem regisztrálható, miket beszélek, restaurálható, nincs honnan nincsenek meg a csontok sem. Az egyszerűen csak nincs. Nem, Ámbátor mondjuk a másik oldala meg, hogy a ö, regényem alsóvonás verzió 3 alsóvonás szerkesztése, alsóvonás faszom alsóvonás korrektúra, alsóvonás, na most már alsóvonás kiskutya.x az ö, abban ott van a teljes, teljes szerkesztés történet. Több más eszközöket megkaptunk. Hát igen, igen, igen. Én is azt gondolom, hogy ez nem baj. Hogy ez, így, hogy ez így átalakult valamelyest, vagy hát, hát hogy nem baj, inkább egyszerűen csak adottság, ez van. Annyi mindent kaptunk az e-mailtől cserébe, hogy ez, hogy most ebből nem lehet visszakövetkeztetni a, a, a világra, az, az nem olyan nagy baj. Azért kaptuk a webet is, hogy onnan viszont igen, a, a web valamilyen módon letárolva megvan itt-ott, és abból viszont olyan sok mindent lehet kideríteni a világról, hogy csak ne. Bár azt tudom, hogy a webek Machine az most éppen pénzért sír, hogy támogassák őt jobban. Plusz pont a jó múltkorábban volt egy, nekem úgy nem emlékszem, hogy vagy, vagy, vagy Reuters, vagy Pointer vizsgálat, hogy, hogy mennyi, mennyi rohata meg azokból a linkekből, amiket hírekbe belinkelnek újságok, és egy egészen jelentős hányad, de ezt majd inkább előkeresem egy következő adásra, és akkor nem, nem tippelgetek itt számokra. Mindesetre a web is alakul, és a háttérből nagyon durván tűnnek el oldalak. Uh -huh. de abban gondolj bele, hogy a, a, a MySpace, ami egy korszakot határozott meg, az már nincsen mióta. Hát igen, ebben igazad van. Sőt, az Alta Vista, a Yahoo még megvan ugyan, de szerintem eredeti formájában nem nagyon. Ezek, ezek nagyon hiányoznak, a Netscape. És ö, amik ugyanígy tűnnek egyébként, erre én múltkorában döbbentem rá, az is egy egyetemista élmény újraélése akart lenni. Volt az az amikor megjelent a Need for Speed Underground című közepesen jó autós játék. És azt az akkori szobámmal nagyon sokat játszottuk, mert volt egy darab gamer PC, mindig volt két-három embernek órája, a negyedik az játszott. Tehát én elmentem, mit tudom, én költségi szemináriumra, mire visszaértem, addigra már, már nem egy Mazda mixetünk volt, hanem egy ferrari -nk. hát istenem. Addigra a Ferrari-t megvásárló lakótársam ment a Saját nem tudom bevezetés és az angol nyelvészetre órájába, tehát visszavásárolhattam egy kettővel jobb mozdát. Az Azért dolog, hogy már senki nem adja el nekem ezt a játékot. A kicsit későbbi NFS játékon mostanában kapcsolják le a szervereit, hogy benne online play is legyen hozzá. Ezek azok a dolgok, amiket már amik egy idő után csak elmesélni lehet, hogy egyszer volt. Vagy kiturkálsz egy, egy Vaterás aukcióval esetleg egy CD-t, és reméled, hogy még működik, hogy nincs összekarcolgatva, és hogy a annak a játéknak olyan DRM-je van, tehát olyan másolásvédelme, amit valahogyan be lehet a PC-den. Nem akad össze a vírusírtóddal, nem gyilkolja meg a gépet. Hmm. Igen. Így van. Nekem ezzel nincs bajom. Nekem van. Ezek, ezek olyan dolgok, mint ha, nem tudom, mint 1984-et nem lehetne 1986 óta elolvasni. Hát egyébként igen, de másfelől meg nehéz elvárni, hogy az összes videójáték visszamenőleg a világ elejéig működjön. Még úgy is, hogy egyébként meg azért az összes meghatározó játék az működik. Valahol itt a emulátorokon hozzá lehet férni, és újra lehet élni azokat az élményeket, az igaz. De ez az is igaz, hogy ezt mindig a rajongók teszik lehetővé, soha nem a játékgyártók. A rajongók és a játékgyártókkal szembe. Igen. Tehát, hogy ez minél inkább kalózkodásbarát kultúrában élsz, annál valószínűbb, hogy hozzáférsz azokhoz a dolgokhoz, amikhez a gyártó szerint már nem kéne. Na, a végére arra gondoltam, hogy gyorsan fussunk végig a listánkon, hogy milyen ketyereink vannak itthon használaton kívül eltéve emlékbe. Legalábbis azokat említsük meg, amik érdekesek, és amikről még nem volt szó. Én nagyrészt elövöldöztem, amiről nem volt szó, és amit egyszerű. Egyszer majd valamilyen gondolati keretbe be is illesztek magamnak. Az embernek van otthon uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 billentyűzete meg egere. Uh, vagy azért, mert annyira vacak volt, hogy kellett helyére venni egy normálisat, és elraktad, mert pénzt adtál érte. Uh, vagy azért, mert a kettővel az előtti gépen még másfajta csatlakozó volt, de nem, nem dobjuk ki az egeret, mert jó lesz az még valamire. Vagy azért, mert vettem egy hanyategeret kipróbálni, amiből a drága az jó, az olcsó, pedig nagyon szar de emlékeztessem magam a hibákra. Vagy mert az a billentyűzet annyira rohadt jól néz ki, hogy nincsen szívem kidomni, és egyszer majd még jó lesz hajáromlik a mostani. Igen. <laughs> Ez speciál egy darab IBM billentyűzet, amit 500-ért turkáltam, mert éppen kellett valami projektezés, és néztem, hogy piszok, nyire jól néz ki. De gyönyörű. Nincs az Isten, hogy ott, ott hagyom, akkor vissza két billentyűzetet. Uh -huh. És van a kedvencem, mert az nem számítástechnikai termékként működő számítástechnikai termék, ez a többször megénekelt Logitech MX 510 es gyerem. Most utána néztem, 2004-ben jött ki, tehát én 2004-2005-ben vettem meg magamnak, akkor e, borzasztóan drágának tűnő, azt hiszem, 12000 forintért e, használtam, ameddig lehetett, amíg nem vettem egy újabb logitech mert úgy érzem, kopott és lassú és ki is kéne pucolni, vegyünk már egy újabbat, hogy mozgott bennem ez a, a vegyünk új eszközt. érzés tároltam otthon a szekrényben. Aztán elővettem otthoni egérnek, hogy arra még jó lesz. Aztán anyám telefonált egyszer, hogy tönkre mint az egere, de felment hozzám, lenyúlt az enyémet. Úgyhogy most otthon vagyok Miskolcon, akkor tőle kell visszalopnom a 17 éves egeremet, ami a egerek kalasnyikovjaként a mai napig működik. <gül> egerek nálunk is vannak itthon, de egyébként ebből a kategóriából az én kedvencem, az, amit egyébként most dobtam ki, tehát hát tettem be elektronikai szemét zacskóba, azok az USB-n csatlakoztatható, az igazán jók azok olyan USB-csatlakozóval vannak ellátva, aminek a kábele, az így felcsévérődik egy ilyen rugós csévére, és ezért rövid és hosszú kábele is tud lenni, szóval ilyen numerikus billentyűzet, mint kiegészítő. Ugye mindazoknak a könyvelőknek és Excel huszároknak, akik a laptopon már nem találják a numerikus billentyűzetet, ahol gyorsan tudtak számokat írni egymás alá. Azok külön csatlakoztathattak egy ilyen numerikus USB-s billentyűzetet, és ilyenből nekem több is volt itthon. Nem pontosan tudnám megmondani, hogy vajon miért. Nem könyveltem én magam azt hiszem soha a laptopon. De minden esetre most volt az a pillanat, amikor kezemben tartottam őket, és Mindazokat mérlegeltem, amik a fenti beszélgetésben elhangzottak, hogy lesz ez valaha értékes? Nem. Lesz, ez, lesz olyan projekt, amihez ez nekem kellhet? majd valaha? Nem. Van bármi, ami elromlik, akkor ezzel lehet pótolni? Nem. Jó rendben akkor ezt tényleg ki lehet dobni. Úgyhogy így elengedtem őket. Illetve hát az én listámon még egy tárgy van, amiről nem beszéltünk egyáltalán, pedig az egy tényleg igazi mérföldkő, ez a Pebble nevű óra. Az első okos óra lényegében, ami hát egyébként az első, ami Kickstarteren hatalmas hatalmas e, sikerszériát futott be, és aztán valóban meg is valósult, és nagyon-nagyon jó óra volt. A mai napig egy klassz óra, és e, igazándiból, ha nem romlott volna el az egyik e, gombja, akkor a mai napig azt hordanám, és boldog lennék vele. Az egy nagyon pehes cég volt, tehát kihalt ki mögül a cég, jól emlékszem, valami izé, harmadik féltől származó támogatás is, izé, és és szolgáltások vannak mögötte, de imádtam azt a projektet, tehát hogy a, amikor még nem fitness órásodtak el a fitness órák. Igen, igen, amikor valóban az okos óra funkció volt a, a lényege a történetnek, ja, és ami még nekem nagyon tetszett benne, hogy nem volt benne semmilyen health funkció. Nem mért púlzust, nem emlékeztetett vízivásra. Nem cseszegetett azzal, hogy lépjek még 800-at, hogyha el akarom érni a napi célomat. Időt mutatta, SMS-t mutatta, a hívást. És akkor, és akkor volt rá mondjuk Google Maps navigáció is, amennyiben. E, hogy is volt? Egy nagy jobbra nyilat, meg egy nagy balra nyilat mutatott, arra emlékszem. De mintha lett volna valami olyan rezgő megoldása, és ebből tudtad, hogy most jobbra vagy balra kell sétálni egy városban. Ez nem is rossz. Ó, tudom, még el akartam mesélni, egy hírt írtam meg pont adás előtt a rakaszba, ez a What Free Words nevű navigációs csoda ötletről, ami ilyen háromszor háromas méteres kockákra osztja fel a négyzetekre hoztja fel a világot. Hozzájuk rendel három darab szót, és azt mondja, ez az új cím. Az a problémája, hogy a szavak az egymás mellett levő kockákban egyáltalán nem kapcsolódnak egymáshoz, emiatt nem lehet mondjuk környéket megállapítani a cím alapján. Erre nagyon gyorsan rájöttek a brit hegyi mentők, és akik kipróbálták ezt, és aztán kiderült, hogy valaki akcentussal beszél, vagy pánikol, miközben elveszett a hegyen, akkor, hogyha rosszul mondja valamelyik szót, akkor rossz helyre nyitja a helikoptert a, a, a hiba hívása, és amellett, hogy hogy úgy gondolják, hogy ennél lehet jobb eszközt csinálni, de ez sem teljesen reménytelen. amellett megfogalmaztak még az erről szóló hírben, amit a BBC írt meg egy általános tanácsot, hogy ha valaki túrázni indulna, és különösen hosszabb túrára, Tegye már meg azt a szívességet a világnak, hogy visz magával térképet, tájolót és elemlámpát, mert igaz, hogy a telefon mindegyiket tudja, de hogyha a telefon egyszer lemerül, akkor hirtelen egyik sincsen nála, és az nagyon szar. De bizony, de bizony hogy mennyire szar. Igen. A... Szerintem beszéltem már erről Mettietorban, de hogy most szembesültem vele, amikor rá is a gyerekeim akkorák lettek, hogy már el kell őket engedni egyedül is a városba, hogy ha ennek a tizenéves generációnak a belvárosban lemerül a telefonja, akkor az sakmat. Mert ugye a térképpel tájékozódik, BKK futárból tudja, hogy hogyan kell hazabuszozni, hiszen még korábban nem buszozott haza, illetve ott tudna felhívni, hogy ment ki őt innen. Ezek a funkciók nincsenek, akkor ott eléggé elveszve áll tudom, én, 15 km-re az otthonától, és azt se tudja, hogy melyik irányba induljon el, mert hogy azt se tudja, hogy a Duna az dél felé folyik, vagy észak felé. Erre sem is nincsen jobb megfejtésem, mint az, hogy, hogy idő után meg kell tanulni a várost, amiben laksz. Hát, vagy nem tudom, hogy meg kell ez. Tényleg olyan egyébként, mint a mint a telefonszámok fejből tudása, vagy fejből nem tudása. Szoktuk mondani, hogy a, amióta mobilozunk, azóta milyen bénák vagyunk, hiszen már nem tudjuk fejből a telefonszámokat, de hát nem is kell tudni a telefonszámokat fejből. Na nem tudom, nincs az életünkben többnyire olyan esemény, amikor erre szükség lenne. Olyan ez kicsit, mint a számológép, az is, olyan, az is ott van minden telefonban, és nem, nem veszi már ember elő a, számító, a számológépét. Nem gondolt hülye, hülye érzésnek azt, amikor a telefonnal a kezedben tájékozódsz egy városban? De hülye érzésnek gondolom, abszolút. És érdekes módon pont ezért borzasztóan várom a, hát azokat a megoldásokat, amik úgy tűnik, hogy 2021-ben, tehát idén fognak felbukkanni az ilyen kevert, valóságos, járos Google Maps meg egyéb térkép kiegészítéseket, amikor már nem egy térképet kell követni lefele nézve, hanem a telefonon, a telefon kameráján közvetített képen kell nézni, és arra vetíti rá a helyes útvonalat, meg a jobbra-balra kanyarodásra figyel a jeleket a rendszer. Mert akkor legalább magát a várost nézem, miközben tájékozódom benne. Szerintem ezt is lazán tíz éve várjuk, de inkább több. Hát igen, de most a Google Álljon konkrétan bejelentették, hogy jön az új android ez a megfejtés. Ó, persze, tehát hogy ez az. Ne viccelj. Szegény ember az, aki már bejelenteni sem tud. De a Google pont ugyanezt egyszerűen már bejelentett, csak akkor Google Glassnak hívták. Hát az akkor tudta is, csak aztán ugye nagynak bizonyult. A Google glass nem hozzuk ide, az eleve is egy kísérleti projekt volt, nem egy kereskedelmi. Szerintem ez kereskedelmi termékként nem is létezett, nem? Eladtak belőle. De hát úgy, hogy ilyen fejlesztői kiteket lehetett venni végtelen pénzért megemberek álltak sorba, ebay-en érte, hogy szerezzenek valahogyan egyet. A fejlesztői példányokból így van, de az, hogy bemész egy boltba, és veszel magadnak magánemberként egy Google glass olyan szerintem nem volt. Odáig nem jutott el a projekt. Nem, ennyire, de nem tudom, hogy visszajelzések, vagy ennyire nem is gondolták komolyan, de szinte mindegy is. Tehát az, az, az, az, amikor a Google azt mondta, hogy a szemüveg a future, az a, az a future az nem jött be. Eddig, aztán majd meglepődünk, amikor ezt a szemveget mondjuk idén kihozza az Apple, és hogy az jó lesz. Én ezt tippelem. Egy innovatív lépés az apple Hát, csak Ferenc, a szokásos. ne már többet. Rendben van, úgyis későre jár. A Huaweinek is hamarabb lesz szemüvege, mint az apple -nek. Az Apple az első jó öt évvel a Huawei után. Ez a forgatókönyv szokott megvalósulni, teljesen igazad van. Meglátjuk, hogy mikor fog megtörténni. Én hamarabbra teszem, de lehet, hogy nem lesz igazam, hanem neked lesz kedves hallgatók, erre visszatérünk 2030-ban. Így van, addig viszont lepihenünk? Igen, elmondjatok szépeket, vegyetek elő egy cédét és hallgassátok meg, vagy valami ilyesmi. Szevasztok! Sziasztok!